Стривайте, перебив його Крейслер, стривайте, майстре Абрагаме. Що це таке? Коли я вперше випадково торкнувся руки князівни Едвіги, зі мною було те саме. І щоразу, як вона милостиво подає мені руку, я відчуваю той удар, тільки вже не такий сильний. Ага, відповів майстер Абрагам. Виходить, наша князівна також щось подібне до електричного вугра чи електричного ската, яким до певної міри була моя мила К'яра. А може вона просто грайлива домашня мишка, як та, що дала доброго ляпаса бравому сеньорові Котуньо, коли він схопив її за спинку, щоб розрізати скальпелем чого ви, звичайної гадки не мали робити з князівною. Та про князівну ми поговоримо іншим разом, а тепер вернімося до моєї невидимої дівчини. Коли я, переляканий несподіваним ударом маленького ската, відскочив назад, дівчина озвалася по-німецькому надзвичайно приємним голосом. Ох, не гнівайтесь на мене, пане Різков, але я інакше не можу. Мені так боляче. Оговтавшись нарешті, я обережно взяв дівчину за плечі і витяг з тієї огидної в'язниці. Переді мною стояла мала істота делікатної будови. Назріст, як дванадцятирічна дівчина, але я бачив з форм її тіла, що їй було щонайменше шістнадцять. Гляньте в книжку. Там її зображення дуже схоже, і ви визнаєте, що не може бути милішого, виразнішого личка, як у неї. До того ж, жоден портрет не віддає чарівного вогню її прекрасних очей, що хоч кому могли запалити серце. Кожен, хто не схибнувся на білосніжній шкірі та ляних косах, визнаєте личко вродливим, бо шкіра в моєї к'яри справді була трохи засмаглява, а коси шорні, як смола. К'яра, ви вже знаєте, що так звали невидиму дівчину, к'яра сумна і змучена, обливаючись рясними слізьми, впала переді мною навколішки і схвильовано мовила, я врятована. Мені стало дуже шкода її, бо я здогадався, що тут діялися страшні речі. Тим часом принесли тіло Северіно, що невдовзі після того, як я його залишив, помер від другого нападу. Побачивши мертвого Северіно, К'яра відразу перестала плакати, споважніла і втупилась у нього поглядом. І аж тоді, як люди почали цікавитись нею і, Сміючись питати, чи це, бува не та невидима дівчина, вона пішла до кабінету. Я вважав, що не можна залишати дівчину з мертвим саму, але добрі господарі будинку погодились прихистити її в себе.